și în cer și pe pământ, El-Ni Tatăl, Sfânt. Pentru toți aceia care își poartă de grijă vieții sufletești, aducem cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L147 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program studiem împreună Cuvântul lui Dumnezeu, prin care El ne face pregătirea în vederea locuirii în toată veșnicia, în tovarășia Lui, a Domnului Iisus Hristos, a Sfinților Îngeri și a tuturor celor dragi ai noștri care s-au dus înainte. Cu ocazia lecțiunii trecute am început să citim pilda pe care Domnul Iisus o spune ucenicilor, prin care îi învață stăruința în rugăciune. Astăzi ne vom începe studiul nostru cu versetul 6 de la Evanghelia după Luca de la capitolul 11, unde Domnul Isus își continuă pilda al care început se află cu un verset mai înainte la versetul 5. Haideți mai întâi însă, să-l mai însoțim pe Pavelică, pe care l-am lăsat cu ocazia lecțiunii trecute, mirat în jurul cuvântului păcat. Rețineți, este foarte important, extrem de important. El citea cuvântul lui Dumnezeu. Și când îl citea, nu îl citea ca pe un ritual. El era convins în mintea lui că acest cuvânt al lui Dumnezeu îl va călăuzi să ajungă în țara luminii. El o citea rând cu rând. Și era interesat în legătură cu cele citite, căuta să le afle sensul pentru că dorea să afle un drum. În felul acesta citindul, și cu o inimă sinceră și curată de copil, el a ajuns în dreptul cuvântului păcat, asupra cărui înțeles era încă nedumerit. Se afla în împrejurarea în care paraliticul a fost coborât de cei patru prieteni ai lui prin acoperiș în fața Domnului Sus, și în mintea lui de copil se gândea că poate omul acesta s-o fi să fure mere, a căzut din pom și a rămas paralizat. Întrerupându-și o clipă culesul, el era la cules de fragi, copilul și-a împreunat mâinile și și-a ridicat ochii spre cerul deschis. Am greșit adesea," a zis el, și încă nu ți-am cerut iertare, Doamne Iisuse, fiindcă tu ai puterea aceasta. Te rog frumos, iartă-mă și pe mine." După aceea a adăugat imediat, Îți mulțumesc că tu m-ai iertat în adevăr, deși am făcut mult rău. Dar mai înainte nu știam că sunt răutăcios. N-am rupt eu bastonul bunicului Razga ca să nu mă mai poată bate." Am furat de la unchiul meu biciu și de la mătușa mea ouă. E adevărat că amândoi m-au pedepsit bine pentru aceste lucruri, dar ceea ce am făcut era într-adevăr ceva rău. Oare ce poate să însemne acest cuvânt al Domnului sus? Oamenii sănătoși n-au nevoie de doctor sau n-am venit să chem pe cei drepți, pe cei păcătoși la pocăință? Oare ce să însemne pocăința? Oamenii care veneau la eu în se pocăiau mărturisindu-și păcatele. Da, fără îndoială că fiecare spunea ce făcuse rău și atunci Iisus le ierta. A, asta înseamnă că toți oamenii Pământului trebuie să mărturisească totul lui Iisus ca să fie iertați. Și ei fac, ei fac lucrul acesta cu siguranță. Numai eu am rămas un biet copil neștiutor care n-am știu nimic pentru că sunt și eu încă mic. Mă duc chiar acum să întreb pe bunicul dacă Iisus ierta lui toate păcatele. Nu i-a trebuit mult timp lui Pavelică ca să-și umple cele două coșuri cu fragi și să strângă de ajuns de multe ciuperci. Hai, Dunaj, trebuie să ne zorim. Lasă-mi pace păsările. Cine știe dacă nu-i păcat că le speri așa? Cum zboară îngrozite micuțele de ele? Dacă le-aș înspăimânta eu astfel, hotărât că ar fi un păcat, ție însă care nu ești decât un câine, ți se poate trece cu vederea. Puțin mișcat de această predică, Dunaj și-a urmat calea alergând înainte micului său camarad. Ne oprim aici, biți ascultători, și vedem importanța hotărătoare a citirii Scripturii în viața credinciosului, în viața omului în general. Citind Scriptura, copilul acesta a luat cunoștință de ceea ce este păcat și, sub călăuzirea Duhului Sfânt sub care s-a scris Scriptura, i s-au descoperit păcatele, cât ar fi fost ele de mai mici sau mai mari, din viața lui proprie. Vedem deci ce minunat este să ne ocupăm cu cuvântul lui Dumnezeu și că numai înaintea lui Dumnezeu, în lumina cuvântului Său cel Sfânt, sub călăuzirea Duhului Sfânt, omul poate să recunoască adevărul cu privire la sine însuși. Al doilea aspect, nu mai puțin important decât acesta, este felul cum citim Scriptura. El o citea cu gândul de a găsi drumul spre țara luminii. Și dacă a citit-o cu acest gând, Duhul lui Dumnezeu care această misiune are să-L conducă pe om în țara luminii descoperindu-L pe Domnul Hristos, i-a făcut imediat de cunoscut drumul acesta care era înlăturarea păcatului din viața Lui, ca apoi prin nașterea din nou să-L aibă pe Domnul Isus Hristos în viață care să-L ducă în țara mult dorită. Dacă în felul acesta ne apropiem și noi de Cuvântul lui Dumnezeu și de mesajele care ni se dau din Cuvântul lui Dumnezeu, Vom avea același efect în viața noastră, descoperindu-se stările de păcat care sunt încă prezente și noi nu avem cunoștință de ele, și apoi dându ne se asigurarea că fiind împreună cu Domnul Hristos și rămânând în El, vom putea ajunge în țara mult dorită. Fie, Doamne Iisuse, ca și cuvântul pe care ni l vei spune în minutele care urmează, să aibă efectul acesta de a ne descoperi piedicile pe care ți le punem prin voința noastră și stările de păcat în cale, după aceea, convingându-ne să le dăm la o parte, în felul acesta, făcându-ți locție, să poți să ne conduci spre țara mult dorită, unde vom fi cu tine toată veșnicia. Amin. Tu nu știi că ești pierdut, tu nu știi că ești pierdut, Dumnezeu, dragul meu, vino la Golgota, la Iisus la cruce, ca să fii salvat. Așadar, în Luca la capitolul 11, Domnul Isus prezintă o pildă ucenicilor prin care îi învață să stăruiască în rugăciune. La versetul 5 și 6, Domnul Isus le spune ucenicilor dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice Prietene, împrumutem trei pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Iar la versetul 7, cu care ne începem și noi studiul nostru, spune așa Și dacă din lăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde nu mă tulbura! Acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Haideți să cugetăm puțin în jurul acestui verset. Se spune că vulturul își învață puii să zboare, punându-i pe aripile sale și după ce îi poartă un timp prin aer, îi aruncă, iar ei, siliți de împrejurare aceasta grea, dau din aripi și astfel plutesc frumos. La fel fac și alte păsări. După ce puiilor le-au crescut aripi, și după ce, pe marginea cuiburilor, au învățat să dea din ele, împinge în gol și forțați își au zborul. Așa face și Dumnezeu cu noi credincioși și ei. Ne trece câteodată prin încercări grele ca să ne învețe anumite lecții de care atârnă viața noastră cea nouă duhovnicească. Sunt împrejurări când Dumnezeu nu ne răspunde imediat la rugăciune și pare că se împotrivește chiar. De ce acest lucru? Ca să ne învețe stăruința în rugăciune. După cum se știe, rugăciunea este respirația sufletului. Prin ea intră oxigenul cerului în noi. Dacă nu ne rugăm sau ne rugăm prea puțin, Dumnezeu nu ne dă ce ne trebuie când vrem noi, ci ne lasă să ne rugăm mult ca să ni se deprindă plămânii duhovnicești cu respirația oxigenului ceresc. Sunt unii copii nou născuți care sunt lăsați să plângă ca să li se dezvoltă plămânii și astfel să respire oxigenul dătător de viață. Să nu descurajăm când vedem că Dumnezeu nu ne răspunde imediat la rugăciune. El vrea să ne obișnuiască în felul acesta cu respirația duhovnicească. Dacă rugăciunea noastră urmărește voia lui Dumnezeu și binele mântuirea aproape lui, Dumnezeu ne dă tot ceea ce cerem, dar la vremea pe care o știe el că este cea mai bună. În versetul următor la versetul 8, Domnul Isus trage o concluzie în urma pildei prezentate în felul următor.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 Dacă nu cerem ceea ce dă viață, nu ne ascultă oricât de mult am stăruit în rugăciune. Cum ar putea da un tată copilului său mic cuțitul să se joace? În versetul de mai sus vedem că, mai mult decât obligația prieteniei față de omul care îl ruga, stăruința supărătoare acestuia l-a silit să-i dea tot ce-i trebuie. De ce este necesară stăruința supărătoare într-o rugăciune care știi sigur că este după voia lui Dumnezeu pentru că e cer numai lucruri care dau viață duhovnicească. Știți de ce? Pentru ca să ne trezim cu adevărat și să ne convingem pe noi înșine prin vorbele noastre de valoarea celor cerute. Rugăciunea nu are ca scop să schimbe pe Dumnezeu în planurile Lui, ci scopul rugăciunii este să ne aducă pe noi în armonie cu Dumnezeu, să-L înțelegem noi pe El în felul Lui de a fi și lucrarea Lui. El de multe ori nu ne răspunde îndată la rugăciune pentru ca să spunem de multe ori cu gura noastră și astfel să ne pătrundem pe noi înșine de adevărul și valoarea lucrurilor cerute. De aceea Domnul Isus ne învață stăruința în rugăciune. Dumnezeu, prin faptul că ne lasă să stăruim în rugăciune, vrea să ne aprindă mai mult focul râvnei și al dragostei noastre pentru El și lucrarea Lui. Vrea să ne pună la probă credința și dorința noastră după El și împlinirea voiei Lui. Când am trecut cu bine proba, atunci ne încredințează valorile sale, știind că le vom păzi bine și le vom întrebuința numai acolo unde trebuie. Toate darurile sale sunt făgăduite sub condiția ascultării și El vrea să ne facă împreună lucrători cu El aici pe pământ. Rugăcinile noastre trebuie să fie tot atât de serioase și stăruitoare, ca și cererea prietenului lipsit, care cerea pâini la miezul nopții. Dacă în adevăr ne-am făcut una cu Dumnezeu printr-o predare totală în mâna Lui, dacă felul Lui de a fi, chipul Lui, se observă în ființa noastră, atunci ne va da tot ce-i cerem, pentru că ceea ce-i cerem este pentru El, pentru propășirea lucrării Lui pe pământ, nici nu putem să-i cerem altceva. Spune deci Domnul Iisus, îi va da tot ce trebuie. Stăruința primește nu jumătate, ci tot ce-i trebuie. Dumnezeu se luptă cu noi când ne rugăm și vrea să-L biruim, dacă într-adevăr ne luptăm bine, ca să ne dea bine cuvântările sale, așa cum i-a dat odinioară patriarchului Iacov. În continuare, la versetul 9, Domnul Iisus trage concluzia acestei pilde și spune următoarele. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Se vede limpede aici partea pe care trebuie să o împlinim noi credincioșii și anume cerere, căutare și batere. Dacă noi împlinim partea noastră, Dumnezeu și-o va împlini cu siguranță pe a Lui și în felul acesta colaborăm, colaborăm împreună, adică suntem împreună lucrători pe ogorul mântuirii și desăvârșirii, Atât în noi, cât și prin noi cu privire la alții. Rugăciunea adevărată trece peste toate barierele, căci este în legătură cu izvoarele nemărginite ale cerului. Cereți orice veți vrea și vi se va da, spune Domnul Isus. Cere, caută, bate. Sunt cuvinte care par a spune același lucru, și totuși nu e același. Este o deosebire. Unii cer. Mai puțini caută și mult mai puțini sunt cei care bat. Eu pot cere informații despre cineva și pentru acest lucru îmi trebuie un anumit grad de voință. Când caut adresa cuiva, este nevoie de un grad de mai mare de voință și putere. Și cu totul alt grad este atunci când stau la ușa lui și bat și iar bat până când mi se deschide și sunt lăsat înăuntru în prezența lui. Viața de bogăție sau sărăcie duhovnicească atârnă de aceste trei trepte ale căutării. Cine a ajuns la treapta a treia și bate cu putere până se deschide ușa, acesta a intrat în stăpânirea bogățiilor Duhului Sfânt. Așadar Domnul Isus conclude pilda aceasta cu următoarele cuvinte, de aceea eu vă spun. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Să ne încredem puternic în acest Eu vă spun. Acesta este cuvântul Domnului Isus și ce spune El se împlinește sigur. Un frate obișnuia să spună că una din cărțile de vizită cu care i s-a prezentat lui Domnul este aceasta. Că ce El zice și se face, din Psalmul 33,9. Domnul este deci care face ca orice spune El să fie în ființă. Și aici Domnul însuși zice cu autoritatea aceasta lui, eu vă spun. Când cerem să așteptăm să primim, mulți cer și nu așteaptă să primească răspunsul, ci pleacă după alte treburi. Alții primesc, dar pentru că nu așteaptă, nici nu-și dau seama că l-au primit, așa ca și biserica primară care se ruga pentru Petru, iar când acesta stătea la ușă și cerea să intre înăuntru, și credeau că este îngerul lui, nici de cum el însuși. Cineva a văzut în cer o mulțime de pachete, acestea erau răspunsurile la multe cereri, care nu fusese însă luate în primire. În epistola lui Iacov, la capitolul 1, versetul 5, spune, Dumnezeu dă cu mână largă și fără mustrare. Așadar, versetul acesta ne spune, cereți, căutați, bateți. Stăruință și iar stăruință. Ce s-ar fi întâmplat cu prorocul Ilie dacă ar fi deznădăjduit? După ce își trimite slujitorul de șase ori fără niciun rezultat, primește în sfârșit a șaptea oară răspunsul acesta. Se ridică un mic nor din mare. Prorocul știe că acest mic nor este tocmai arvuna dragostei lui Dumnezeu, că nu va dura mult și Dumnezeu va da din plin, adică va umple cerul tot cu nori. Așa și noi, dacă cerem ceva de la Domnul, să băgăm bine de seamă la norișorii pe care el îi trimite, ca pe niște soli care anunță că cererea a fost primită și îndată vor sosi și binecuvântările dorite. Dumnezeu răspunde la rugăcinile noastre atunci când trebuie, nici mai devreme, nici mai târziu. Lucrul acesta trebuie să-l știm și să ținem cont de el. Se spune despre un farmacist că un prieten al lui, credincios Domnului Isus, îl chema mereu să se întoarcă la Dumnezeu și să primească pe Domnul Isus ca mântuitor. Dar acesta îi răspundea, Ei, eu nu pot să cred în el pentru că nu cred eu că există Dumnezeu." În timpul unei nopți, când farmacistul era de serviciu și dormea, o fetiță a venit plângând cu o rețetă pentru mama ei, care era bolnavă grav. Farmacistul, trezit și așa somnoros cum era, a pregătit medicamentul. După ce a plecat fetița, și-a dat seama că făcuse greșit amestecul medicamentului și că bolnava va muri când îl va lua. A să găsească fetița, dar nu știa încotro a plecat. S-a întors plin de spaimă în farmacie, a îngenunchiat începând să se roage astfel. Doamne, eu n-am crezut că existi. Dacă totuși existi, împiedică această nenorocire și eu voi crede în tine. Fetița, în fuga ei mare, a căzut și a spart cu medicamentul. S-a întors la farmacie din nou plângând și plină de întristare s-a rugat de farmacist să o ierte, dar să-i facă un alt medicament. Farmacistul, uluit și fericit de cele petrecute, a crezut în Domnul Isus și a spus fetiței ce a făcut el și cum s-a rugat să o împiedice. La auzul acestor lucruri, fetița a crezut și ea în Domnul Isus și l-a primit cam întuitor. Da, într-adevăr. Dumnezeu face minuni și răspunde după nevoie la rugăciuni. Cereți și vi se va da. Ca să ni se dea, trebuie să cerem. Aceasta este condiția. Dar ce cerem noi? În doi cu 8, Dumnezeu ne învață. Cerem și îți voi da neamurile și pământul în stăpânire. Adică să nu fiu eu stăpânit de felul de a fi al neamurilor și nici de pornirile pământului trupului meu ci eu să le stăpânesc. O astfel de rugăciune este plăcută lui Dumnezeu și el totdeauna o ascultă. Cine își stăpânește pământul din el, nu se poate ruga potrivnic voiei lui Dumnezeu. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți, ne spune Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 32. În continuare, în versetul 10, Domnul Iisus spune... Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește, și cerui ce bate, îi se deschide. Un împărat roman, ca să-și bată joc de un credincios, i-a spus, Voi creștinii susțineți că oriunde vă rugați și oricât de împrășteați ați fi pe pământ, Dumnezeu vă ascultă. Dar câți Dumnezei sunt ca să poată răspunde la fiecare? Auzind acestea, credinciosul i-a răspuns, Împărate! Câți sori sunt pe cer de pot intra în toate casele care au ferestrele deschise? Împăratul a tăcut pentru că a înțeles adevărul. După care credinciosul a continuat, dacă soarele, care nu este decât unul din miile de miliarde create de-a tot Dumnezeu și se află pretutindeni pe pământ cu cât mai mult creatorul însuși, Într-adevăr, Dumnezeu poate să asculte pe orice credincios care se roagă și să-i dea tot ce-i cere, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și ceri ce bate i se deschide. Un om al lui Dumnezeu, care a scris o foarte interesantă carte în legătură cu rugăciunea, spune: Rugăciunea nu însemnează altceva decât să te așezi în fața soarelui durării, expunându-ți nevoile sufletului și ale trupului în această lumină sfântă care prin minunata ei putere nimicește microbii păcatului și te umple de darurile dătătoare de viață și de fericire. Cu alte cuvinte, dacă vrei să faci puțină cură de soare, ce trebuie să faci pentru asta? Să te duci și să stai la plajă și apoi ajungând la plajă, Trebuie să, tai, să stai să te gândești, să te concentrezi asupra soarelui, ca soarele să-și facă efectul lui binefăcător? Desigur, odată ce te-ai așezat în fața razelor sale, razele sale te învăluiesc și-și fac lucrarea în tine. În același fel, noi trebuie să mergem înaintea Domnului cu rugăciunile noastre și stând liniștiți înaintea Lui, El va lucra în felul Lui și la timpul Lui. În versetul de mai sus avem făgăduința lipede că dacă vom cere, vom primi. Să spunem lui Dumnezeu nevoile noastre și să ne încredem de plin în El ca să ni le îndeplinească. Suntem încurajați astfel în rugăciune, căci El dă cu mână largă. În aceasta este ceva deosebit pentru orice minte descurajată, când adică mergem la Dumnezeu cu simțământul nevredniciei și neputinței noastre. Acela la care mergem, suntem siguri că ne va da ceea ce cerem, căci firea și numele Său sunt iubire și de aceea este bun, față de noi și gata să asculte ceririle noastre, toate care ne fac bine. Ca să nu șovăim în a merge la el tot timpul, ne spune că lui nu-i pare rău de darul său. Să cerem, deci, oricând vrem și orice vrem. El nu ne va refuza, nici nu ne va spune că am venit la el într-o vreme nepotrivită. Bunătatea și darurile lui nu se sfârșesc niciodată. El dăruiește cu mână largă și întotdeauna. De obicei nu primim numai ceea ce îi cerem, ci cu mult mai mult decât atât, cu mult mai mult decât putem cere sau gândi noi. La un împărat visei să ceri lucruri mari. Un lucru însă nu trebuie să uităm. Dacă nouă ne place ca Dumnezeu să răspundă la cererea noastră și El vrea ca noi să răspundem la cererile Lui, El ne cere ascultare și sfințenie. Le capătă El de la noi? Iată ce mai spune Domnul Iisus în continuare, în legătură cu, în contextul rugăciunii, la versetul 11 de la Luca 11, citesc. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește să-i dea un șarpe în loc de pește? Vedeți, rugăciunea copilului lui Dumnezeu mișcă inima tatălui din ceruri și le îndeplinește cu milă și dragoste. Dar după cum un tată pământesc nu dă lucru de dăunătoare copilului său, Chiar dacă El în neștiința Lui cere aceste lucruri, cu atât mai mult atel nostru din cer, nu ne dă lucruri care ar pune viața noastră cea nouă în primejdie. Dumnezeu ne dă totdeauna numai pâinea adevărului, numai ceea ce este El. Bunătatea Lui depășește cu mult priceperea noastră și, dacă nu ne dă ceva, e numai spre binele nostru cel veșnic. Noi nu știm totdeauna ce cerem, de aceea El nu împlinește dorința pentru că ceea ce cerem este spre răul nostru. Fericitul Augustin istorisește că mama lui, Monica, s-a rugat lui Dumnezeu cu multă stăruință ca să fie împiedicat fiul ei să plece la Roma, metropola lumii plină de ispite și de vicii. Augustin a plecat totuși la Roma și pe acest drum l-a aflat pe Hristos. Dumnezeu nu i-a ascultat rugăciunea mamei lui și a s-a întristat la început, însă întristarea i s-a schimbat în bucurie mare și veșnică. Minunat lucrează Dumnezeu să avem încredere în El, Tatăl nostru, care ne are necurmați sub ochi și vrea să ne facă fericiți cu adevărat. În versetul 12 Domnul Isus continuă: Sau dacă cere un nou să-i dea o scorpie. Dumnezeu, fiind izvorul bunătății veșnice, nu poate da lucruri rele făpturilor sale, așa după cum soarele care este foc nu poate da întuneric și gheață. De la El Părintele Luminilor, se coboară orice dar bun și-i datător de viață. De lucrul acesta trebuie să fim siguri, foarte siguri. Cum să ne dea Tatăl nostru din cer un șarpe în loc de pește, o piatră în loc de pâine și o scorpie în loc de un ou, atunci când îi cerem lucruri bune? El dă daruri care păstrează și înmulțesc viața, pentru că el este izvorul vieții. Cele două feluri de alimente Peștele și oul, amintite de Domnul Isus, par la prima vedere luate la întâmplare. Totuși, peștele fript și oul fiert sau copt constituie alimente bune și esențiale pentru masa unui călător în Orient. Legăturile din afară între pește și șarpe și între ou și scorpie sunt foarte izbitoare ochiului. Toate în vorbirile de învățătură ale Domnului Isus sunt potrivite și desăvârșite până în cele mai mici trăsături. Ele ne fac să înțelegem desăvârșit pe Dumnezeul Harului ca să avem îndrăzneală în cererile noastre înaintea Lui. O travă a șarpelui și a scorpiei acționează cu repeziciune aducând moartea omului. Așa ceva nu dă Dumnezeu credincioșilor săi. El dă lucrurile vieții, se dă pe sine. Slăvit să fie numele său în veci! Iubiți ascultători, cu bucuria aceasta în suflet și cu nădejdea, cu încurajarea pe care o avem că Dumnezeu ne dă tot ceea ce ne este bine folositor și întreținerii vieții, anunțăm aici închiderea programului L147. În încheiere vă lăsăm să ascultați o cântare.